A szélső-közép utolsó adását hallod. Tudtuk, hogy ez a nap el fog jönni. Sőt, azt is sejtettük, hogy közeleg. hajnalban elérkezett. Öröm volt számunkra velet tölteni ezt a 165 kritikában, konfrontációban, bosszúságban és röhelyben bővelkedő reggelt. A szélső-közép stábja a jövőben este fél hét és fél nyolc között jelentkezik a napeseményeit feldolgozó új műsorával, melynek címe Demokrácia RT. Köszönjük, hogy velünk ébredtél az elmúlt hét és fél hónap során. Ha úgy akarod, jövő hétfőtől ugyanezen a frekvencián újra találkozhatunk este fél hét és fél nyolc között. Szándékunkban áll beadni a vonalba ennek a műsornak a legfontosabb szereplőit. Itt van például Ellenpont András. Jó reggelt! Hello, hello! Hello, hello! hello, hello. Hogyan emlékezel vissza a műsorunkra? Fú, figyelj, most engem így hihetetlen benyomások értek, így hallgatva ezt a uh, búcsó sziglát, vagy búcsú vist, hogy uh, valami Daniel Steele könyvet olvastál, amikor ezt írtad. Ne, Itt a pátosz. Fel, a felmondást, hogy a felmondás azt kire emlékeztet? A számító bácsi szokta ebben a stílusban különböző részek végén kommentálni a történéseket. Pátosz forever. Ja, de tudatos, tudatos. Mindig is, ízléses, erre, mindig is ízléses dolognak tartottam, amikor a média szereplői önmagukat sajnáltatják, és ezzel gyúrják ki az SMS számot 200 és 300 közé. Aha! aha, mm -hmm. aha. Erről da van jó, szó. Hát most komolyra fordítva a szót, hát én a magam részéről kifejezetten örülök ezeknek a változásoknak. Egyrésztről azt gondolom, hogy, hogy jó dolog, hogy a bulcsú végre filozófiai tanulmányaiban is irodalmi munkásságában el tud még ülni, de remélhetőleg a könyv az előadót meg fog jelenni. Én is így remélem, így is tudom. Egy És engem. lesznek benne ez bikus kurvák? Igen, András, figyelembe vettem a szempontjaidat, hogy ne lennének, egy külön Én fejezet jó. van nekik számba. Hát a búcsúzat meg fog jelenni. Bulgár György után ez a második <hály> rádiós pornos könyv. <hály> szerintem várjátok nagyon. Hát uh, Robi, te meg uh, a folyamatos indultusaid, amit kell provokáltad mind a stúdióban lévő főpolgármesterjelölteket, főképp tarlós, fő meg az embereket úgy általában. Szerintem nem fog úgy általában senkinek hiányozni. Én valószínűleg igen, de, de mondjuk megnyugtató az a tudat, hogy, hogy mégsem cseréltek le, hanem mondjuk legalább egy rendes rádiósa a fialára. Hm? Ja, ja, ja. és másrészt meg gyűlöltél korán kelni, meg gyűlöltél, nem tudom, honnan a az agglomerá agglomerációból beutazni minden reggel. Ja, hát van a vidéki emberek és a Budapest rádiónak a viszonya sajnos az, az, az ilyen fel, problémás. Nem, nem, nem feltétlenül könnyed, de, de át megoldottam minden András, semmi, is gyűlölök András, igen. most a rádióműsor vége előtt háromnegyed órával kirúglak a rádióműsorból. András, vége. Erre vártunk. Vége. vége. Most, most itt kiverted a biztosítékot, <gül> Bulcsú és én a magunk részéről kitolunk téged a műsorból, ennyi és nem tovább. De és a következő perc, 45 műsor? percben nem lesz ellenpontja a műsornak. Na jó, oké, sákó. Hello, hello. <gül> hello, hello. Mészáros Mihály a vonalban. Jó reggel urak, jó reggel Jó reggelt, jó reggel jó is. Nagyon-nagyon-nagyon hiányolnak téged a, a, a rádió hallgatói. Folyamatosan özöllenek be az SMS-ek arra vonatkozóan, hogy, hogy nem vagy a műsorban, mikor Jobb, leszel a műsorban. Számolt ez heti kettő vagy három SMS? Ez napi kettő vagy három SMS. Ez szóval napi szóval kettő. Vagy három a nagysúlynak, hogy nem erről volt szó. <gül> <gül> <gül> jó, ja, igen, igen, igen. Jó, mire emlékszel vissza a leginkább belőlünk, magadból? Magamra a legkevésbé, hát mindenképpen arra a szellemi közegre, ami azt hiszem, hogy unikom a magyar rádiózás történetében. Én nagyon sajnálom a magam részéről, hogy ennek ebben a formában legalábbis vége, De hát bízom benne, hogy a lángot őrnitek tovább, és esténként hasonló hangnemet hallgathatunk a Budapest Rádioon. Én abban bízom, hogy néhányan rágyújtottak erről a fákjáról, és ők viszik tovább valamelyre, szanaszéjjel, ezer felé. Adja a jó Isten, Robi, adja a jó Isten. Bár jó, még degyem. utoljára egy kis uh, kirohanás Bush külpolitikája kapcsán esetleg van iraki uh, helyzetnek a felvázolásról? Hát legjobb tudomásom szerint Bush elnökünk uh, a cnn en tegnap beszélt új politikáról. Megmondom őszintén, hogy engem optimizmussal töltött el, mert ennél rosszabb már nem lehet. Tehát nyilván most jön majd a felfelé szállói. Őszintén sajnálom, hogy az új Venezuela Kína tengerről nem tudunk beszélni az 5 milliárdos kínai tőke injekcióról, a venezuelai olajiparba. Nem tudunk beszélni az izraeli kazettás bombákról, amerikai vagy izraeli. Nem is tudom, melyik a pontos megfogalmazás, amely nagyjából ezer libanoni életét oltotta ki. Mondom, én abban bízom, hogy ez a demokrácia érté azért továbbra is meleg ágya lesz a radikális és előremutató gondolatoknak. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. a. Nem, a... Én, köszönöm. én köszönöm. Ne, öröm volt ami számunkra, hogy veled együtt vezethettünk rádió a reggelben. És bízunk most... abban, hogy a jövőben is együtt tudunk majd működni valamilyen formában. Én is bízom benne, keressetek, és mindig a rendelkezésetekre állok. Köszönjük. köszönjük szépen. jót. Szia. Szép az változás. Egy nap a talós után és a megszorításokkal azonos napon dicsőséges 165 nap volt, bár minden sorozatot késve kezdek nézni Várja, várja. tényleg, hány napig bírták a, a vörösök ebben az országban 1919-ben? 133 nap. Sokkal jobbak vagyunk. Kumbélánál sokkal, de sokkal durvábban toltuk. 133 nap. Ugyan már. Jó, Mennyi tesó? az? Semmi. 165? Ez az új rekord. Jó, tesó, 165 napon keresztül bitorolni. Jó, neked ott van a repülőd, amire felszálltál, és ott vannak az izé aranyékszerek az újjaidón, amivel húzol erre az országból. Szóval azért Béla lenyomott minket. Vár e minket, Moszkva. Ébresztő és fegyverbe, mert most kezdődik a diktatúra, írja nekünk öreg szitja, Hol aszmaili a végéről? Még a végén komolyan veszlek. Sajnáljuk, hogy nem lesztek már, addig nem lesznek magyarok a parlamentben. Isten áldjon benneteket. Aztán egy minősíthetetlen hangvételű kirohanás után en, ebben az elbúlvárosodott rádióban ez volt a legjobb műsor, műsor írja nekünk az Öreg Bicsuhanc, tényleg ne a rádiót és annak műsorait minősítgetessük, inkább emélkezünk a jóra és persze mindenek előtt a sok rosszra. Értelmes pasik, de ritkán vagyunk, hiányozni fogtok, írja nekünk Betty, aki egy értelmes nő tök jó, rakjuk össze minden értelmünket kedves Betty. Laci írja jó reggelt Vietnám kísértetésen Kisértet... hasonlít a vége ti voltatok a Budapest Rádió bombája a kereskedelmi piacon nagyot szólt, már dől a pénz mehettek kedves Beze, elmondom neked, hogy nem nagyon volt a piacon értékesíthető a műsorunk úgyhogy ha bomba voltunk, akkor inkább petárdára hasonlítottunk mint egy hidrogére Boldogok, akik keresik az igazságot, mert ők megelégítetnek egy Krisztusban hívő hallgatótok. Halló, halló! Tessék, te tanai, tanai marcel, tanai marcel a vonalban. Szervusz! Servus szervusz, szervusz. szervusz! Búcsúzunk a műsortól, ez az utolsó adás. Néhány impuzussal járuljál hozzá ehhez a visszaemlékezéshez. Jó, rendben van. Ez már az, tehát ez már az impulzus helye. Már edés van, bocsánat! általában szoktál ezt szólni. Jó, hát én is megszabadulok, szóval hogy tegnap hallottam tőle a rossz hírt, mert én sem ismerek más, sőt, biztos vagyok benne, hogy nincs is más hasonló rendszerkritikával foglalkozó műsor, és hát remélem, hogy azért ez nem fog sokáig tartani, és azért utóbb kinövő magát egy másik valahol is fű alatt, mert én emlékszem, hogy ez is egy fű alatt kezdődött, ez a budapesti Rádiós, és ugye még szer, egyszer, egyszer, egyszer, én azt mondtam, a legelsőn. Akkor még a Te voltál, Robert, meg a Magyar Dávid csinálta Igen. a legesleges adást, a szerdán volt legkevésbé sem főműsörül. Szerdán, szerdán este volt, és az volt a címe, hogy a cenzor halott. A cenzor halott, így van, és akkor nem csak hogy hosszú távra nem számítottunk, hanem azt váltuk, hogy az első adást, mikor kapcsolják le. <gül> emlékszem, emlékszem, pontosan emlékszem, hogy így csináltuk a műsort, és így vártuk, hogy így, így csodálkoztuk, hogy egy mindig adásban vagyunk, és megy ki a hangunk, és így fölhívtam anyámat, hogy hallod? Hallod, hogy megy ki a hangunk, és tényleg is még mindig <gül> nem, nem kapcsolták le a műsort. Megy is ez a rádió műsor, amit mi itt most pofázunk. Hát ez Igen, Mondunk, és és Rények, hát az első, elsőben még nem, a legelső műsorban, mert akkor hát akkor meg voltunk illetődve, de emlékszem de utána viszont akkor nagyon kemény volt. A legkeményebb rendszer rendszer alapvető rendszerkritikai dolgok, azt is politikus cittuk, aki csak, csak belefért. És hát nem kapcsolat ki. Úgy, úgy látszik, hogy a Azért a uralkodó a... neolív kapitalizmus az túl erős ahhoz, hogy mint ilyen, ilyen kis rádióbűszorok itt lavar. Jó, hát, jó, hát meg volt a reakció ideje. Hát egy olyan másfél éves reakció ideje volt, hát ez van. És igazából a, szerintem nagyon fontos itt ilyen műsoroknál a befogás. Nem, tehát csinálhatjátok, csak erre meg erre vigyázzatok. Csináltak azt, hogy egyre több mindenre kell vigyázni, meg, meg hát azért ezt nem, meg ne így, stb. És, és, és akkor végül vagy, vagy vagy, teljesen hasonló egy ilyen műsor a mainstreamhez, ami nálátok szerencsére nem következett be, vagy hát előbb-utóbb be kell szüntetni azért. Hát, így látom a helyzetet. Hát így jártunk. Minden esetre azt javaslom, hogy a pálya összes többi egyéb frontján azért működjünk együtt a globalizáció kritikának az érdekében. Mindenképpen, sőt, el is hívlak titeket, jövő hét szombat Tabánba délután forradalmi piknik lesz. Elhívlak mindkettőtöket, sőt, akkor egyben a rádió hallgatókkal sőt, sőt, akkor én mindjárt közlöm a rádió hallgatókkal, hogy jövő hét szombaton délután a Tabánban lehet velünk találkozni a forradalmi pikniken, hogyha bárki akar velünk konzultálni, mindarról, ami ebben a műsorban valaha is elhangzott, és mindarról, ami ebből a műsorból valaha is kimaradt. Így van, tudjátok, hogy minden forradalmi piknikkel kezdődik. Köszönjük szépen! Köszönjük! Nincs mit, köszi, hello. hello. Bó írja, hogy este felveszem a műsort, másnap reggel a kocsiban meghallgatom. A francba ez magadnak életet komolyan, ghetto life. De egyébként nagyon köszönjük. Aztán megint lapoznom kell. Legyetek üdvözölve az igazmondó juhász és az adókat csökkentő királyfi történetében. A mesék országában igaz emelkedett az albérlet és a rezsi is. De közhírét étetett, ha így már nem tetszik a vérlemény, akkor akár el is költözhetünk. De ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a mesevilág, ez a kereskedelmi és hitelbank kampányára emlékeztet engem, ahol a három kismalac, meg, ja, ja. A, meg, a, meg a szabólegény, meg a három királyfi útnak indul, meg én nem tudom. De az volt az egész baj hogy azt mindig bírom, amikor egy bank meghatározza, hogy ki, mi is a jó élet. Tehát kiválasztja a, a fiú közül azt, aki végül sikeres lesz. Gondolom persze tetemes hitelek kapcsán, de azért ő, ő a tuti. Nagyon nem szeretem, amikor nekem pénzintézetek mondják meg, hogy hogyan is kéne az életemet el, elrendeznem. Úgy sem tudom, azt magamtól se. Öregek tanácsára és a második feri királyra szavazunk, írja nekünk Eterneti. Aztán az egyik szemem sír, de a másik felhőtlenül örül, csak ügyesen, írja Gyuri. Írd már meg, létszős Gyuri, hogy miért sír és miért örül. E, aztán azt írják, hogy nem a tarlós, tarlós interjú lehet az oka, mert hogy ez valóta, valószínűleg egy előtte meghozott döntés. Persze, hogy nem a tarlós interjú azokban elvisszahoztak már. Azért, jó, ezt nem, megint nem tudom beolvasni. Hallani akarjuk az igazi okot. Jogunk van hozzá, hiszen egy magárádió reklámból él, és ha mi nem hallgatunk benneteket, akkor a hirdetők elmennek. Uh nem tudunk az igazi okról beszámolni. A, amit mi tudunk, azt egészen őszintén próbáljuk veletek megosztani. Az adás szuper volt, de nem kell itt a sajnálkozást csináljátok, meg máshol ugyanígy tényleg tudtuk, hogy ö, így lesz következetesen nem engedtetek az elveitekből. Azért annyira nem kell temetni, mondom azért este fél héttől fél nyolcig leszünk ugyanezzel a frekvencián. Ti félistenek voltatok vagytok, ha könyvet megveszem, mikor lehet megkapni. Mihály... Mikor lesz megírva. <gül> <gül> jó, egyébként a vaszi könyv szemlére jön ki. Halló, halló! Hello. Itt van velünk Magyar Dávid a vonalban, aki a műsor létrejötténél vábáskodott. A szélső közép szó egyébként Dávid agyából pattant ki, ezt jó, hogyha tudjátok minnyáján. Most, hogy temetjük ezt a szót, hogy szélsőközép, ezt Dávid találta ki és exportálta a műsor számára. Hát mindenkit köszöntök, és remélem, hogy lesz még olyasmi, amit majd együtt találunk és ami aztán sok embernek válik így élvezetére, vagy használ, mert remélem hangzottak olyan dolgok, amik valakinek a hasznára váltak. Most hogy, most, hogy visszagondolsz a műsor történetére, mik azok, amik megmaradtak az agyadban? Hát elsőre beugrik rögtön az első alkalom, ami mondjuk még nem is a szélső közép volt, hanem a szenzor halott. Az, az szerintem nagyon vites volt, amikor először ültünk le a mikrofonok mögé és szinte remektünk, aztán beugrott még ugye a sziget, ami. a tavaly, ami nagyon emlékezetes volt, ahol a Talentum talentum szinten... színpadot vezetett. <gül> igen, igen. Megtámadtuk a Szigetet, egy, egy, egyszerre sikerült azt hiszem, csapást mérnünk a, a marketing osztályra, a PR osztályra és a kereskedelmi osztályra. Valamint a jó ízlésre. Igen, továbbá saját magunkra, de, de végül mindannyian talpa maradtunk a sziget is, a rádió is, és mi is, úgyhogy nem, nem volt akkor a járma. Igen, mondjuk így. Egyébként a jelenleg ilyen a Sapphient. Hogy? A mostani endetek az milyen? Hát, hát te... mi, abban bízunk, mi abban bízunk, hogy az lesz. Tehát tekintettel arra, hogy, hogy egyikünknek sincsen halálos betegsége. Egyikünk Aha. sem. Tehát mihez mi nem akarunk úgy hozzáállni, hogy mi is most gyászolunk. Egyszerűen csak Aha. búcsúzunk. Hát jó, van ez van. így. Jó, kit akarsz átverni, Róbi? Azért nem mondasz azt nekem, hogy ez neked happy. End. Hát jó. <gül> nem azt hát... látom a drága szemedben. Hát jó, a... <gül> jó, hogy el, jó, hogy el vagyok keseredve a dolog miatt, de hát bízom abban, hogy vala, valamely igényszintnek azért elültettük a magvait ezzel a műsorral. Jó, és én azt gondolom, hogy ezt lehet folytatni, tehát ha nem itt, akkor máshol, de hogy, hogy ilyenre van igény, sőt, szerintem lesz igény, és ennyire inkább én úgy érzem. Tehát azért a, a hagyományos politizálásból az emberek úgy tűnik, hogy kezdenek kiabrándulni, és azért a szélső közép szerintem legrosszabb napjaiban is valami jobbat testesített meg annál, mint amit ami Magyarországon, úgy általában zajlik politizálás címen. Hát igen, meg újságírás címen. Hadd tegyem hát tegyem hozzá. Bár ez nem az én dumám, igazából nem, úgy, de, nem nekem álljon. Az is érdekes, hogy miféle újságot írtatok ti ott a mikrofonok mögött. Na jó, jó, jó, jó, de a sajtó úgy általában média, tudod jól? Van, van, tudom, tudom. Ezek a fogalmak, ezek így átsúszlak egymásba. De David, nem te. azt gondolod erről az egészről, hogy talán pont az volt az egész dolognak az értelme, hogy az, az igényszintet megszültük. Azt, hogy valaki végre a médiában az etekdog szerepet hajlandó volt elvállalni. És azt gondolom, hogy erről az igényről nem lehet már többé lemondani. Tehát ez pont olyan, mint a nikotinfüggőség. Tehát a függőséget sikerült kialakítani, innentől é. kezdve nem lehet, nem lehet tapaszokkal, tapaszokkal operálni. Igen, igen, és én, én például nagyon, nagyon örömmel láttam, meg hallottam azt, hogy, hogy, hogy először is, hogy, hogy mi, mi is figyeltük, ugye még ment a rádióban, hogy egyre többen hallgatják, az látszott az SMS-ekből, a beírásokból, a telefonokból, meg a környezetemben is. Tehát olyanok, akik nem tudták, hogy én ebben valaha is benne voltam mondták nekem, hogy jaj, az milyen jó műsor szokták hallgatni a szélső Tehát hogy így azért érezhető, hogy, hogy elterjedt. Tehát, hogy nem, nem, nem egy bukás volt még annak elejére hogy most vége van. Ja. Hát köszönjük. köszönjük. Nem, Én köszönöm. Mm. Köszönjük, hogy együtt működtük. Reméljük, hogy a jövőben is. Szerintem lesz ilyen még. Hello, hello. hello, hello. Sziasztok, nagyon jók voltatok, keveset írtam, de szinte mindig hallgattalak titeket. Este is hallgattam, a fókusz aktív, úgy se érdekel. nem sajnos nézve. <gül> Oké, okay, Dodi, Dodi írja, úgy látszik a cenzor mégis él, sajnálom a cenzort én is. A Budapest Rádió már korábban tudta, hogy titeket menesz, sőt, Fiala is, az időzítő szólt már a, a nagy összeesküvés. Szerintem Fiala higyhetetlenül korrekt volt azzal, hogy betelefonált, és én kifejezetten örültem neki és a véleményének. Na, nagyon köszönjük. Fial azt mondta nekünk, hogy tisztelegni akar a műsor előtt. Így az utolsó adásban. Hát meg vagyunk tisztelve. Köszönjük. Ez a zombi csináló média és a mindenkori hatalom újabb győzelme, amíg valamilyen szinten gondolkodni képes emberek felett, nagyon szomorú nektek a legjobbakat, írja Tomi. Köszönjük. Köszönjük szépen. Most mi is történt? Mi lesz helyette? Te kérdezi Tom. Na, játszunk be még egyszer a vist, hogy egyértelmű és világos legyen. A szélső-közép utolsó oldását hallod. Tudtuk, hogy az a nap el fog jönni. Sőt, azt is sejtettük, hogy közeleg. Ma hajnalban elérkezett. Öröm volt számunkra vele tölteni ezt a 165 kritikában, konfrontációban, bosszúságban és röhelyben bővelkedő reggelt.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 elbusztok, benne vagyok Budapestről, és hát azért telefonálok, hogy hát két dolog miatt is, az egyik ugye a műsor befejezése miatt, ami hát nagyon nagy szomorúsággal engem, mert nagyon szerettem a műsort. És egyébként szorosan összefügg ez a két dolog, amivel kapcsolatban hívszak benneteket. Az SMS, ami volt, hogy a hatalom diadala az értelmeseg gondolkodók felett. Igen, igen, igen. Ezért pontosan a hallatokat szólni, hogy szerintem nem kell feltétlenül, hogy nekik így történjen. Tehát mind a megszorítócsomag, mind pedig a, a rádióműsornak a végét illetően. Mert hát, akkor fogunk elérni szerintem a demokráciához igazán, hogyha az emberek, ha nem tudnak nyilvánítani, akár azzal kapcsolatban, hogy, hogy ilyen megszorításokat elviseljenek. Nem tudom, még az lenne az kérdésem, hogy gondolkoztatok-e esetleg azon, mert ugye ez is egy eléggé népszerű műsor volt hallgatottság szempontjából, hogy más, igen, hallgatott műsorokat is vettek már le a műsorról. Gondolok itt most a, a, az újság a sajtóklubról, vagy például ugye nemrégiben a Lovas Istvánról, de ugye most ugye egy új mondtárgyba kerültetek velük. Hogy gondoskodjál-e, nem? Nem, nem, nem. Nem. De szerintem. Hogy szerintem. Ugyan, mi a sajtóklubbal, meg Lovas Istvánnal kéne, hogy közös műsort csináljunk? Nem, nem gondolkodunk, nem, nem, nem, nem gondolkodunk. Nem, nem gondolkodunk erre gondolok, de gondoljátok bele, hogy azok is elég népszerű műsorok voltak. Népszerű, népszerű műsorok, műsorok, népszerű műsorok voltak, de nem voltak független műsorok, mi pedig egy független műsorok. Jó, én azt kértem, csak arra akarok kiukadni, hogy ö, annak ellenére, hogy sokan hallgatták őket. Mert őket. Ö, és, és, és, és, van ez így, van ez így. Sokan vagyunk olyanok. De nem az alapján keresünk a kapcsolatokat más médiumokkal, hogy őket sokan hallgatják-e, vagy kevesen, vagy őket is levették-e műsorról úgy, mint minket, hanem csak és kizárólag a politikai, ideológiai, hogy mondjam, has hasonszőrűséget. Úgy tudjuk ér... az együttműködés alapjának tekinteni, már pedig ideológiailag csak és kizárólag a függetlenség, csak és kizárólag a társadalmi, hogy is mondjam, szolidaritás, meg mi, mik a, mik a mi elveink jó, jó, szerinted? Jó, előtte gyorsan elmondom, hogy a hallgatottság először is nem minden, nem így működik egyébként és egy kereskedelmi rádió, tehát nem ennyire egyszerű a képlet, hogy a hallgatottság az, az, az egy az egyben pénz is. De most ebben a a másik dolog én bárki veszélyesen csinálok műsort, egyébként. Lovas Istvánnal, ö, ugyanúgy, szívesen. én bármikor szívesen beszélgetek ezekkel az emberekkel. Bárján, Bárján, jelösen, a Lovas, akkor... István, Lovas István Valószínűleg egyenlőségű a... látod a műsorban, Persze, azt pedig, hogy Lovas Istvánnal közös műsort csinálsz. Hát. Ezért sz... ez nem ugyanaz a kategória. Én csinálok szívesen közös műsort, hogyha az egy konfrontációra épülő műsor lesz, akkor én azt nagyon szívesen vállalom. Nekem ebből a világon semmi bajom nincs. Én elvől nem zárkózom el senkitől, hogy, hogy vele beszélgessek, hogyha annak van értelme, meg értéke. Mik voltak a mi fő értékeink. Lovasítvány szívesen csinálna szerinted olyan műsort, amiben te elmondanád azt, hogy ő Izraelbe bekért letelepedési engedélyt, miközben te Fogalm... lehidózta a magyar közéletet? Fogalmam sincs, lehet, hogy igen. Hmm. Hmm. Le lehet, hogy igen, és lenne a, lenne a dologban egy jó konfrontáció, egy jó szembesítés. Én ebbe az egybe iszek. Ahogy a Danno, én abban roppant újítam, hogy kéne egy tv-műsort csinálni, uh -huh. amiben uh, Csurka István beszél kedvenc uh, göncárpát fordításáról, és Gönc <gül> ke beszél kedvenc Csurka drámájáról. Szerintem megérte volna. Uh, mondom, én a szembesítésbe iszek. Hallóan. Itt van velünk a vonalban Toplak Zoltán, aki az uh, Óbudán, pedig a hajógyári szigeten épülő lakóparknak az ügyében uh, nagy. -nagyon nagyon elmélyült vizsgálatokat folytatott. Üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt kívánok! Hát, neke, hát előttem van két újság is. Az, egyik az, az egyiknek a címe úgy hangzik, hogy Óbudán épülhet Budapest új égköve, a másik címlapja pedig Álomsziget Ó-Buda fejlődéséért. <gül> hát egy eléggé erőteljes média propaganda folyik annak érdekében, hogy az emberek torkán lenyomják azt, hogy a hajógyári szigeten, ahol ugyebár a szigetfesztivált szokás megrendezni, ott egy lakóparkot építenek. Milyen hatással lesz ez a városra, milyen hatással lesz ez a szigetre? Hát a városra csak negatív hatással lesz valószínűleg, elsősorban a közlekedés és a közlekedés által okozott légszennyezettségi változások miatt. A szigetre pedig a sziget élővilágára lesz rendkívül rossz hatással. A szigete jelenleg 167 gerincos állatfaj tartanak nyilván, ezt kezesen tudják, és nagyon ritka madarak is itt költeni, illetve átvonulni, vagy pedig áttalálni. Úgyhogy szóval a úgy néz ki, hogy inkább a környezetszennyezés égküvel lesz ez a dolog, és nem óbudái. Igen, a környezetszennyezés és a, a, a mindent lebetonozni el uh, fog megvalósulni. Mi épül? Uh, alapvetően egy nagy komplexus, uh, amely uh, egy, uh, egy kapit... Ez a komplexus, de ami épül, az a komplexum, ugye? Oké, okay, rend. Tehát egy komplexum, amire egy nagy kaszinóegységet fognak ráépíteni. Aha, a, a aha. Kaszinó. ez a, a lakópark, ez annyira nem pontos. A lakópark az ö, a nem lakópark, az hivatalosan ötszillagos apartmannak fogja tudni. Tehát <gül> akkor a hmm. szállodáról van szó alapvetően. Aha. De alapvetően szálloda Siget Szigetfesztivált fognak tudni rendezni a jövőben. Mit fognak szólni azok a lakók, hogyha a Szigetfesztiválot dübörök majd a fülükbe? Itt lakók nem lesznek, még egyszer mondom. Inkább mit fognak a vendégek, szólni? akkor így mondom. Mit fognak szólni, igen, a szálloda vendégei. Valószínű, hogy nem lesz szigetfesztivál itt. Tehát három-öt éven belül mindenképpen meg fog színni. Aha, értem. Tehát akkor a szigetfesztiválnak vége lesz, hogyha ez felépül. Valószínű, hát hogy igen, kedves... ma még nem ezt propagandálják, de természetesen tudjuk, hogy a Aha. lakók, hogy szoktak Tehát lenni. akkor kedves szigetlakók és kedves szigetlátogatók, ez a lakópark, de hogy is lakópark? Ez a lakóparknak hazódó a csillagos szállodakomplexum. A mire... apartman, komplexum. apartman komplexum. mire öt éven belül felépül, addigra a Sziget Fesztivált le fogják venni a műsorról. Vagyis hát nem, nem a Szigeten lesz megrendezve az egészen biztos. Valószínűleg valahol másot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy tájékoztattál minket. Én köszönöm. Szia-szia. Szia-szia.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 No, SMS-eljünk. Még az SMS-ek előtt én hiszek a kommunikációval. Szerintem nem adhatjuk fel a kommunikációt, tehát ha van bármi. Amiről... Ha három ember van, akkor én három emberrel kommunikálok, nehogy Tehát... azt higgyétek, hogy én mielőtt elkezdődött ez a műsor, nem ugyanezt csináltam. Pofáztam bele a vakvilágba, ahányan hallották, annyi ember hallotta. Amióta a mikrofon van a pofám előtt, azóta a mikrofonba pofázok, és ahány ember hallja, annyi emberhez jut el. Hogyha nem lesz mikrofon a pofám előtt, én ugyanúgy fogok Jó, pofázni. Lovassal hogyha... erről beszélgetem, ve beszélgetek vele. Én szívesen, szívesen beszélgetek lovassal, de az egész biztos, hogy a lovas által szerkesztett műsorba, a lovas által megszerkesztett, megszerkesztett tematikában tartom beilleszthetőnek azt a szemléletet, amit mi érvényesítünk, és úgy gondolom, hogy ebben azért nincsen túl nagy vita köztük. Na jó, tisztázzuk, mert több sem is kérdező, hogy mi van a bloggal. A blog van, és továbbra is folytatjuk, írjuk. Írjuk, írogatjuk. Lehet, hogy megváltozik a neve, de, de szerintem átklikkelhető lesz, tehát hogy mi mindenféleképpen meg fogjátok találni. Miért csak egy óra a műsoridő? Nem lehet kicsikarni még egyet? Én kértem nyugat, nyomatékosan, hogy legyetek a bolgárikkal egy időben. Brávó, már untam, csak mi adhatok felkelni. Hát lehetséges, de nem a bolgárikkal leszünk egy időben, hanem utána leszünk, egy kicsit később, mint a bolgár. Másrészt meg ki lehet elobbizni még egy órát? Hát mi kérdeztük, a válasz az nem leges volt, úgyhogy egy órás lesz a műsor. Fiúk, Szegedről nem, soka nem sokan hallgatnak benneteket, de én igen... Hová lesz a Budapest Rádió egyéni Mi lesz a reg... Mi, lesz a Budapest Rádió egyéni segge? <gül> Mi lesz reggel puncsparti? Hmm... Gyertek már vidékre is, tehát ezt a Rócsó! Rócsó jó jó Rócsó! Állami pénzből, ahogy Dembski szokta. ja a vérnyomást mérjünk hozzá? Mm. Na, na. Oké. Okay. Fiúk, a legjobb úton ö, vagytok a klasszikussá váláshoz. Ez azt jelenti, hogy ti vagytok a legjobbak. A vulkán kitört, és már soha senki nem tudja megállítani. Veletek maradok, írja nekünk Trendy Ervin. Mivel Trendy vagy, ezért mi nem szeretünk, úgy, hogy fúj. A Kejfej Jancsi című műsor jó volt kávé helyett, titeket az ellenkezője miatt hallgattalak, sokkal inkább redbullos volt a hatás. A fialannál Red Bala, Balos euh, teszi hozzá egy fantasztikus szójátékokra vagytok képesek, ha egy kis komcsizásért kell a szomszédba menni. Há, azért optimizmussal töltel, el, hogy egy óra jut a demokráciának, hát, ha tovább is. Ne féljetek, a fókusz stb. műsoroktól, aki titeket hallgat, az nem nézi azt. Se barátok köztet, se szerintem. Jó lenne a szignálokat meghallgatni, ezt tényleg sokan kérték, ha tudjuk, akkor ezt próbáljuk majd meg később teljesíteni. Hát majd meg megpróbáljuk az új műsorban bejátszani őket néha, kedvetek ér. kedvetekért. Nem tudom, hogy Amerika hallgatottságot, de én csak a ti adásaitok alatt nem kapcsoltam át másik adóra a reklám alatt. És akkor ugyanakkor sem sms -se küldtem, sem mást, sem nem telefonáltam. A tévét már rég kidobtam, most a rádió következik. Kedvesek írja nekünk melbevágva. Ezek után nem szívesen és kevés is az idő, hogy megbeszéljünk titeket. Remélem, hogy nagyon hamar újra viszont halljuk a műsort persze csak ha a legjobb adó Isten is így akarja. Az elismerés után egy kis, egy kis kritika. A konfrontatív alaptónú sokszor a hitelesség rovására ment, a túlpörgés ellene volt a hallgatói véleményekre történő értő odafigyelésnek. Kiragadtatok egy-egy kifejezést, elvíve-elvéve egészen más irányba a gondolatot. Hogy kérjem ki a magam nevébe ezt, magamnak ezt a Robinak, Robinak címezd ezeket. Én itt többször meglettem találva, mint az empátia hercege. Én kifejezetten a véleményekre történő értő odafigyelést próbáltam megkonosítani, úgyhogy ne engem. És hogyha az a kérdésetek, hogy én pedig mit tettem, mit követtem el azért annak érdekében, hogy ellensúlyozva legyen az én primitív ordinári nyomulásom, akkor pedig hát hadd mutassak rá Bulcs aki ezért van itt. Nem kevésbé ellenpontra, akivel pedig az előbb beszéltünk telefonon. És hát aki pedig az szintén empátia herceg, ugye? Így ismerjük őt. No, Féleg a két empatia herceg együtt. Tényleg nem hiányoznak nektek az András és a Robi között meglévő kis bunyók, verbális fajtok, -ok, esetleges ügy, ö, ö, egymás minősítései, durva személyeskedések, ö, mondjuk... De ezek, de ezek nem hiányoznak, tehát ezekről nincsen szó az SMS-faló, hogy úgy fog hiányozni, amikor egymás torkának ugrottatok, hogy ki a pedofil és ki a buzi. Ja, ja, ja, ja. épp ezt akartam felhozni, hogy ja, ez például mekkora csodál. Ilyesmiről szó sincs.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 A műsorvezetésetekre vonatkozó bírálatokat rendszerint kivont kardal fogadtátok, tárgyilagos köszönetekre vagy bocsánatkérésekre nem emlékszem és most száz SMS-ben dicsérhetnélek titeket. Például az egész média sírva könyörögne annyi agyért, amennyit ti kaptatok Istentől. Ja, ki vagyunk éhezve az agyra. <gül> jaj, jaj. Hanibál. Nem agy. adom az enyémet. Vigyázzatok rá, mert biztos elfogyhat, mint a szamárbőr. Misit én is hiányolom. Miért mondjátok, hogy őt biztos nem hallhatjátok? Mondtunk miért? Mondtunk, de azóta itt kaptunk egy, kaptunk egy ígéretet arra vonatkozóan, hogy ha csak keressük Mihályt, akkor Mihály újra. Úgyhogy Jó. bízunk abban, hogy ez nem marad így. Bocsánatkérésen emlékszel? Én emlékszem egyébként. Most kérünk bocsánatot mindenkitől. Akitől mind nem amit kértünk el, bocsánatot. El, nem kértünk, amit elkövettünk, ami pofátlanságért, ordenáriságért, primitívségért, sértőhagynemért. Verbális Amit mind-mind elkövettünk ebben a éterben. Hebegés Ja, és főleg a nyelvi hibákért. Elnézést kérünk mindenkitől. Oké, okay. merénylet amit más műsorok próbálnak elkövetni ellenünk. Erő jut eszembe, mm, az egyik műsort minősítik. Nektek sok sikert a jövőben, írja Kindi. Kedves fiú köszönet nektek mindenért, írja Évi. Nektek is köszönet, hogy hallgattatok. Ha hát tegyétek továbbra is fél héttől fél nyolcig. A szélső utolsó adását hallod.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 Jövő hétfőtől ugyanezen a frekvencián újra találkozhatunk este fél hét és fél nyolc között. Sziasztok, írja az András. Őszintén sajnálom, én sem tudom, mikor fogok hallgatni regg... Mit fogok hallgatni reggel? Legalább az eheti interjúk letölthetőek valahol? Ha még nem, legyenek. Ha hmm. hát próbálunk válunk. logisztikailag ezt, ezer, erre rámenni. Üh... Igen, ez már volt. Csak még egyszer elküldte, ismétlése lesz-e az új műsornak, azt kérdezi. Nem tűnik. tudjuk, nem tudjuk, de hogyha budapestradio.hu-ra klikkelsz, akkor ott majd az föl lesz tüntetve, van ott egy ilyen műsorrendés, akkor ott majd megláthatod, hogy lesz-e ismétlés, vagy semmi erről most még semmi konkrétumot nem tudom. Aztán valaki azt írja, hogy ha ezt a műsort a gyereketeknek vállaljátok, meg kell próbálni életben tartani. Ha ez esetleg sikerül, én ott leszek a hallgatók között. Hát, ha lesz gyerekem, kedves 8 én mindent megteszek, hogy megpróbáljam őt életbe tartani. Ami a műsort illeti, körülbelül ugyanez a véleményem. Megszültétek az igényszintet, de hol elégítsem ki az igényemet, kérdezik A civil kapcsolataidban. A civil kapcsolataidban, az életedben, a kommunikációdban, a környezeteddel, a viszonyodban a politikával, a viszonyodban a kultúrával, a viszonyodban a médiával. Oké. Okay. Azt gondolom, hogy kéne a mai politikai palettára egy szélsőközép nevű pártot alapítani. Nem gondoltunk-e még erre? Most komolyan már elég sokan gondolkodunk így. Na Robi, pártalapítás? Nem, nem, nem, nem, nem tudom elképzelni magamat a hatalomban. Azt hiszem, hogy a hatalom az egy olyan természetű dolog, ami mindent megront, és nem, nem szeretném, hogyha, hogyha azon kapnám magam, hogy nem az vagyok, aki, aki voltam, vagy... Hát, hogy mondjam? Tehát én nem szeretnék hatalmat. Nem szeretnék hatalmat, mert nem gondolom azt, hogy majd pont én leszek. Az, a, tudod, a hatalom meg a gyűrű, tudod, mint a Tolkiennél a gyűrűk urában. Tehát a gyűrű, én nem fogom a gyűrűt hordozni. Tehát én, én nem hiszek magamban annyira, hogy én majd képes legyek azt elhordani, aztán beledobni a, a végzett katlamba. Ennél sokkal fontosabb dolgunk van. Hát először is a civil társadalomnak a nyomását kell, megszület, eh, annak kell megszületnie. Ha ez kialakult, akkor a politika is radikálisan máshogy fog viselkedni. Ebben biztos vagyok. Oké, okay. a tegnapi kábelelvágás és a műsor megszűnése fura egybeesés. Jó, <gül> paranója forever. Oh, yeah. Sziasztok! Tegyék a szigetet Csepel északi részére, ott van hely. A szélső közép hallod.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 jövő hétfőtől ugyanezen a frekvencián újra találkozhatunk este fél hét és fél 8 között. Minden rekord megdőlt. Eddig a rekord SMS szám az akkor volt, amikor búcsúztunk a magyar zenéktől, és elkészítettük a legjobb és legrosszabb magyar zenék tízes listáját. Akkor az SMS-szám 150 volt. Most hány SMS-nél tartunk? 7 a kétszer esélyen, pont. 300 SMS-nél tartunk. Tehát eddig azért az átlag SMS-szám olyan 80 volt. Olyan, hát most 80. az utóbbi néhány, az utóbbi utóbbi néhány hétben már 80 volt az átlag SMS-szám, most 300 fölé mentünk. Soha nem küldtem még SMS-t egy műsorhoz sem, olyan, mintha a barátaimat vennék el a kedvenc műsorom volt, nagyon sajnálom. Szomorúak vagyunk mi is. Köszönjük. Mi ez? Mi a fenét fogok hallgatni reggelente? Az első és utolsó igazi reggeli műsor volt. Én máskor nem tudok rádiózni. Kinek az ötlete volt a vég, kérdezi Janó. Most hallgatni sem tudlak titeket, mert metrón ülök. Talán iszom egy felest, és a dohányzásra és vissza visszaszokom. Gyuszi, stop, stop, piálni lehet, de miattunk a cigit nevet fel újra. Ez a piálni lehet. Jó, egyébként ebben az teljes magyar társadalom konszerzusát hoztam be. Okay. Budapest Rádió 88.1. Éteri kapcsolat. A szélső utolsó hallod.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 Jövő hétfőtől ugyanezen a frekvencián újra találkozhatunk este fél hét és fél nyolc között. Hol lehet letölteni a műsoraitokat? Mi a rádió, hallgató, mi a rádió hallgató, hogy ne hagyjuk a műsor megszűnését, kérdezi Zsé. Nem tudom, ez is logisztikai feladat, ahol le, ahogy lehet megoldjuk és ezt jelezni fogjuk. Demokrácia az érté vagy enyérté kérdezik tőlünk Szegedről. Ez mit jelent, te tudod? Nincs már ilyen, hogy RT-tesó, most már ilyen ZRT van, meg NRT. Választani kéne a kettő között. Jó. Tényleg nincsen nincsen, Nincs nincsen Már RT. RT, hát nem láttad, hogy eh, eh, BKV-ZRT például? Na. Na, király. Legyünk mi ZRT. Meglátjuk. Ahogy, ahogy, Poplacsek, a Viszta baby. köszöntőlünk Kuka, Serbus, Kuka. Szép volt fiúk, köszönjük, mi is köszönjük. Plusz egy SMS, ez tökéletes. Mi lesz szombaton a tabámban? Szombaton? Jövő hét szombaton egy nagy jambori lesz a tabámban, egy antiglob jambori, és ott lehet velünk találkozni, ott lehet velünk konzultálni. Kérdezik, hogy őszintén utolsó szójogán miért, miért és miért szűnik meg a műsor? Őszintén utolsó szójogán azért szűnik meg a műsor, amilyen volt. A hangrételéért szűnik meg a műsor, gondolom, a stílusáért szűnik meg a műsor, azért, amilyen volt. Hát mi másért szűnne meg? Azért szűnik meg, amiért létrejött, azért szűnik meg, amiért hallgattad, azért szűnik meg, amiért mehetett, és azért szűnik meg, amiért nem mehet tovább. Mi másért? Mi miattunk? Ennyi. Legyen 301, csak ismételni tudnék, sajnálom én is, köszönjük teljesen ledöbbentem. Ugye a szeptember 1-i az csak tréfa, hogy nem hallgathatlak benneteket reggelenként. Ez nem tréfa. Hogy miért tetszik, amit csinálok? Nehéz volna egy SMS-be sűríteni, de a lényeg amit az, hogy... Amit csináltok! Hát mégiscsak ott, mondták. Hát ez az, az teljesen rendszer, rendszer. Imádlak titeket, hogy úgysem nem tud olvasni. Vagyok. Így van. És most hirtelen le kell szoknom rólatok. Nem lesz könnyű, mert ürt hagytok magatok után. Hozzátok képest az összes reggeli műsor felszíne és fölösleges szószaporítás. Sok sikert, fiúk, és köszönöm, hogy színesebé tettétek a szürke hétköznapokat. Írja nekünk Sasi Egy kalóz rádióban lenne a helyetek, további sok sikert. Próbálok majd este is rádió előtt lenni. Köszzi az eddigieket. Köszönjük. Sziasztok béke poraitokra! <gül> Hiszünk a feltámadásban, mi is! Szerbusz, Bicsuhanc!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 tallós. <gül> Köszönjük szépen. Köszönjük. Hát ezek az utolsó szavaink ebben a műsorban. Nagyon-nagyon örülünk, nagyon-nagyon átett minket, hogy veletek ébredhettünk 165 napon keresztül. És nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy ekkora nagyot demonstráltatok nekünk itt, hogy az SMS-t a fal túl, túlcsordult tőle. Hát hátul kilazultak a monitornak a hátulján a csavarok, annyi SMS-t írtatok. Köszönjük, hogy részesei lehetünk az innovációnak, az inváziónak minden reggel a szobátokba, otthonotokban és a kocsitokba. Na, azért meg megpróbáltunk, megkíséreltünk egy mentális innovációt. Reméljük, Igen. hogy sikerült. És abban bízunk, hogy a jövőben is lesz majd alkalmunk beszélgetni egymással, konzultálni viselt dolgainkról, meg mindarról, ami körülvesz minket országosan, vagy globálisan. Jó Isten, áldjon meg titeket! Sziasztok! Sziasztok! A szélső közép utolsó adását hallod.